«Ну, то Мошена належить до племені боягузів?» «Оближ!» Степан буквально відскочив від старого ребе, затулив очі рукою з-під рукава пробурмотів. «То було давно, дуже давно. Відтоді уся наша сміливість виродилась, залишила сама тільки хитрість. Чому молодий панич так вважає? Бо Давид просто обдурив велетня Голіафа. Тоді було єдине правило – битися на смерть і без правил. Ну, не знаю. Степан нарешті опустив руку і мовив. Тільки одне поясни мені, будь ласка. До чого тут я? Навіщо ти нагадав мені про той поєдинок? Бо Гашем хоче, щоб Московська імперія була розбита спочатку на іншому терені. Як це, не зрозумів Степан. Філім стемляни билися з вашим племенем, отже це була війна». Ой-вей, молодий панич так і не зрозумів, що велетня Пелемштемлянина, майбутній цар наш Давид переміг спочатку духовно, а вже потім фізично. Він, нетренований для війни юнак-вівчар, спочатку не злякався стати на двобій проти дужого ворожого солдата». І от коли він виявив силу свого духу, Гашем дарував йому перемогу. Якщо навіть так, то завдяки тобі і тільки тобі, Ребе, я вже виявив слабкість духу, не приєднавшись до війська Пилипа Орлика. Отже, виходячи з своїх власних слів, відтепер моя помста не буде успішною. Зовсім ні. Ухилитися від небезпеки Давид не ухилявся від бою з Голіафом. Благословений юнак Давид був наймужнішим в усьому війську Ісроелім. Але попри те, він не очолив це військо. Хіба ж ні? І поки Степан обмірковував почуте, єврей мовив, нехай молодий панич зрозуміє, безоглядний вияв доблесті у будь-який момент, незалежно від місця і обставин, то є дурість. Для вияву кожної душевної якості існують свої місце і час. Хоробрість та звитяга доречні на війні, любов та щиросердність у сім'ї, кмітливість та спритність на службі в господаря. «Хетрун ти, Ребе, ой, хетрун!» – лише зітхнув Степан. Скільки можна повторювати молодому паничеві – від хитрості до істиної мудрості дуже далеко. Якби десять років тому молодий панич вгрузнув в авантюру Пилипа Орлика, цікаво, що б з ним сталося зараз? Не кажучи про те, що старі товариші, колишні сердюки померлого гетьмана Мазепи, одразу могли б засудити його за ту давню зраду. А так молодий панич живий, здоровий – Набрався від старого Ребе-Моше грозому і має повні кишені грошей. Але ж справа наша програна, у розпачі вигукнув Степан. Невтомна рука молодого панича і одна єдина зайва шабля нічого б самі по собі не вирішили. Авантюра гетьмана-орлика закінчилась би катастрофою навіть за участі молодого панича, як закінчилась катастрофою і без його участі. Тепер же Франція відмовилась від Союзу зі Швецією, хоча потайки надає притулок ворогам Московії. Польща стрімко втрачає колишню могутність. Пили Орлик – бранець Османської порти, амбітний союзник гетьмана Яна Мазепи – король Карл, мертвий, а уклавши тацький мир, імператор Петро остаточно перетворився – на господаря ситуації. Заперечити бодай щось було важко. Відчуваючи це, Реба вирішив поставити у суперечці крапку. Отже, молодому панечеві корисно мати поруч старого Моше. Бо з Моше можна сперечатися, думки Моше можна ігнорувати, але зрештою все-таки переконуватись у правоті вірного Моше. «Либунь, я просто перейняв упертість від тебе, мій ребе», – зітхнув Степан. «Ні, ні, старий хитрун погрозив пальцем. Моше впертий, як аїд, єврей, а молодий панич, як агой, не єврей. Різниця між нашою впертістю та, що молодий панич ігнорує всемогутнього, а Моше не зробить цього ні за що в світі». «Та що ти таке кажеш, мій гребе?» – здивувався Степан. «Оце я та раптом Бога ігнорую. Ти просив мене згадати дещо. Отже, і ти теж пригадай. Здається, це саме в тебе язик не повертається назвати Христа по імені і нарешті визнати його Богом. Бо той чоловік не Гашем». І чомусь перед Степановими очима вмить постала картина сьогоднішніх видінь – а чистий, мов струмок голос нагадав Машіах, Месія, Христос, Син Божий, але не Бог, не Гашем, не Адонай у крайньому разі Господь. Ну, не знаю, не знаю. пробурмотів він розгублено. Нехай молодий панич зрозуміє: різниця наша не тільки у впертості, ось інша відмінність. Серце Моше давно очистилось від зайвих почуттів, а серце молодого панича й досі переповнюють гордість та жага помсти. Вона поглинає усе, навіть любов молодого панича до Бога. Оце більш за все інше заважає молодому паничеві досягти нарешті істинної мудрості». Степанові хотілося сказати у відповідь дуже і дуже багато, що після принизливої поразки козаків у битві, яку тепер називали Полтавською, після неодноразово пережитого сорому за власну ганебну поведінку на полі бою, в його душі ніякої гордості не лишилося, що якби, в його душі й досі збереглась, бодай, краплиночка гордості. Він називав би старого, як і раніше, Мошком, а не з нинішньою повагою Ребе-Моше.